Kaixo, Mikel, erratxaleon. Dari, erratxaleon. Bueno, ba, mi askere, eh? entzieta irratira etortzagati gurekin. Eta, bueno, nahi genuen horretarazi, ba, zuen eh, antolatu zenuten donostiko taldean jardunaldi batzuk atxeteren kontra, eta gai asko horretu zenituzten eh, jardunaldi hoietan, hoien berri eman genuen hemen entzieta irratian, Baina, faltaz hitzaigun, ba, azken ekimenaren berri ematea gauzatu ondoren, ez? Iragarri genuen, metroaren inguruko, Donostialdeko metroaren inguruko inguru bat burutu behar zenutela. E, donostialdeko, e, donostialdeko metroa ez da baidarako aukera, izen burupean. Beraz, ba, bueno, nahiko genuke favorez e, guri kontatzea, zer moduz e, joan zen ingurua eta hori guztia. Bueno, ba, hau ingen unkustu, azte santuaren aurretik, edo, hmm. martxoaren dagoita zeian, e, okendo kulturetxean goro zen, eta, bueno, jendea asko urbildu zen, e, betegintzen, eh, zala, e, mm. bai, eta, ez egiten malagun ginen, orogeitik gora, edo, ez egiten asko ginen. Eta, ez egiten jendeak badula, batetik, hitz e, egiteko beharra, edo, porque, bueno, mainkuduan ginen izlariok itsegin ondoren, ba, diadana izan zen jendearen itzartek, Seguro, aldorretatik, ba, jende de xenteke hitz hartu zuen, ez, ez, ez, ba, bere hiritien maiko, edo... Eta ez dakit, bestela, zer esan daiteke, ba, e, bueno, ma ingurua eman zuetenen aldetik, ba, bueno, e, boluar bai metroa igual egites mazalan jartzen zen, baina nere irudiko, hau e, esango <gülüyor> nere irudiko, adibidez, pixkatik balde batean, e... E, nola esan, e, ikuspeik kritiko ola piskat lausotu egin zela galduin genula. Gure zen, debatak galdu egin zela piskat bat, kriz pasun bat, ez? Ez dakit nola esan, ola esango nunke. Ba, egonzien, plerien eztan diferenteak zu den. E, e, bo, ba, batetik, ba, bueno, atxeten alko lektire bezala, nik orkestu duen ez? Zabaldu genduena otxailaren hasi iran. Ba, Piskitainatuz, ba, bueno, metroaren kritika bat egiten, e, bati ba, ba, bueno, bat ba, dalako aspiktura lan bat, gure metro konzeptua bera ere, ba, hostia, e, ez da noganaiko hauza, zenei zut, eta horrek, ba, ekin bultatzen du, ba, eredu oso metropolitzatza hilat, eredu guzti hori dakar, ez, piskit, aldortatik, e, igual falta izan zen, aldortan, igual, meinguduan gero pentsatuz e, parte informatibo bat, ez, sarrera egiteko, Igual denok asiretik ikusten ozeetamainazeko proiektuaz egiten ari den, ez? E, ze operazio doka tenesku edo, ez? Mm -hmm. Da, bueno, gero, piteintzuen e, handerre Gortzazar, e, bera, arkitektua, eta, bueno, bera, ezabaldu genuen, bera, dokumento txobat bializigun, gai hau azertzen ari da, bera, zertzen da, da, donostialeko, ba, garraio sistema, eta ez, horren inguruan lan bat egiten ari da. Orduen, txokanekartzen, ba, provisionala ez? Da, esaten du horretik ez du konmike da zabaldu eta horrela, Baina ezagun bere ikustu egitik, gutxe gora bera, ba, kritika bi, bi lerotan egiten du, eh, bi tildotan, uh -huh. ez? Zabatean ezaten du eh, topoa, euskotrenen topoa, eh, betikoa, ba, izan da lehen dola baita, eh, zare tangentzia ditzen du, alde batetik sare betzen du, bere eskemana, betu ez da, donosteko iri erdi alde ikutzen du horrea, sopla zen, baina ez eh, sistema bat, ba, iri barne donostiako ez, hiri barnealdea zerbitzatzen duena, eh? Ez? Ezakindola izan gehiago dela eskualdeko ba transversal bat bezala egiten dula lotuenerak, eh? Eta orrunka berak kritikatzen du ba metro egitasunari hiri barrutik sartzea, eh? Donostiako hiri erdialde bar, barrutik, eta hori dena landola ba, bitozatzen da la egitasmo zentralizatzaile bat Donostiako hirian eta nolabait horrek e, lokaletan e, areagotuko ke areagotiko litzuela eskualde mailan. sare bezala eskema bezala esaten du edu sein Gauza eginda ere berkolitzatekeela mantendu e, gehiago auzoen arteko lotune bat, ez? Eta ez eta ez topoa bihurtu naza centralizadora en el centro donazki, de Donostia urtzen alde fiskatalde batetik. Ezkoaletik okay. metroa bera, e, nola bait ez da la ber eskualden doden bolume eta hori da na, ba bueno, ez. Gertatela bueno, hori beria Santtsan Gutxora bera, gero horren e, unai heroitzenea bera diputazioko garraio zuzendaria da. Bai. A, bueno, kritika bat egintzuen metroarena, e, baina dola ez deten prestatu da lintan da, gutxera nik bakipuzkoan igual beste lehentasun bat zu daudela, e, karak publiko aldetik, eta berriro igual zontan ere, ba oso donostiara begiratzenla, ez? E, nik uste eta eskortik jostuela, esan gonduken, ez bogoratzen, uh -huh. gure uzko treneko langile bat egon zen, e, langile komitea iraunkorreko kide bat, Oskar Bordez, Eta berak, eh, bueno, batetik kritikatu zuen nola, ba, metro bilu hauen egin duten bezala, eta hola, ba, ja horlaritzen nahi izan zula, asmoazukala, ba, metro donostialdea marka sortzen, ba, sepatzean nola bait, eh, ba, eh, lazartetik, eh, ohingo zintzen, lazartetik irunerako zati, atopoarena, separatuzko, treneko, gainerako kudeaketatik, ba, beste txiringito bat montatzeko, eta hor beraien beste kuadroak, beraien jezeak, eta beraien uh -huh. txiringito bat, ez? Bai. ori ndute metro bilbon da horrek ere kariko lituzkela ba uzko trenen publikoari begira sarea osotasunan begira ba ondorio kaltegarriak eh ba publikoari begira utzen duzu ba zentratzen dia inbertsioak bai. e, zona honetan hori separatu iten da gainerako uzkotrenetik berekuak eta orduan horre bueno, e, es ondo, ondorio kaltegarriak ikusten zitula. dena den eh Tota, abai, altza goita bateko josu urrexola, eh, kritikoena, agian, nik uste, atxetenak bautaldearen ekarpenarekin batera, ostia, behak, ose, asko, askin marratuzun, goatzen dudan ez da, nola ba, nola baita irigintza, ez da, irigintza urbanismoa, eta altza bengudanei pairatu pa duen hori ez, ez mm -hmm. zenbizagun urbanismo batzatik guztiori, Nolait, hirigintza betiagondala eta plan guztiagoik e, interes ekonomiko nauzien e, besedetara, ez? Mm -hmm. Eta gaur egun hori berriro gertatzen ari zela, eta bera alzatar bezala, behatze gola, esperoan, alako garaioa azpigituroa, bortzun minututu hando erdialdean egoteko eta kriston frekuentziarekin, behizkan bera, kogitala bortuz altzan bizinei zuela. Mm -hmm. Bortuan e, horrek eskatzen zuela ba, zerbitzuak, eta ba, egunerokoan behar, gauza, ba, altzan bertan eukitza, ez en nola bai, beste loge. Behan benetan beste logika ba, kontra jarri zuen e, ba, metaparen eta mugikortasunaren eta e, zentralidade guzti hoien e, aurrean ba gehiago altza, hori ba aksezibilidade, eh? zeukitza bentan zerbitzu guzti herri auzo batuizean piskatorti jo zuen berak gehiago e, altza goitabateko kideak. Mm -hmm. Izan zen niko kritikoena, hein? ikusten dut e, metzo begitaz moarekiko. E, hola, bai, zangunuken. Orduan gero, piskatzen dut igual Ez la lausotu intzen kritika egian, gaur naztu iten da, ba, metroaren egiteaz, nazten dute desdoblamentuekin, ez? Uh -huh. Oza, euskotrenek usko, tipike plantatuta ditu desdoblamentuak egitea, ba, irun eta donosti artean bat ibat gero lazatera, eta bot, desdoblamentu horiek teorian, e, abiz euskotreneko langile defenditzen zitun segurtasunagatik errezkoat zirela, ez? Ba, segurtasun ondiagoa ematen du, ta hori zirkulazioan, eta hori gero ere frekuenziak e, igotzen dira zerbait eta. Hm. Bidu, kao, nik uste asketa da, Ez ba, asko matean ez daude dezoblamentoke egiten, meni guztetan, askitura guztiz berri batera erakitzen ari dira. Eta, eh? oza, donozki donoz aldean bertan, halten, altzan egiten egiten egiten, egiten txorondon egindutena, e, zati guztietan dira operazioak dira azkenean, Azpigitura guztiz berri bat, akizton parametroekin, nire ustez ja, kon parametro de metro. Ni nire irudiko, eh? Eztabai da hor, izka gelituzen, eta bueno, ez genuen ere gurea zertzabai da zabaldu, eh? Gero izan zen gehiago ja, ba, publikotik iritsiak, mota guztitakoak. Eh, abizemakume batek, ba, bueno, bera grosotik amalara joteko erosketak egiten zituen, que necesitaba algo... Deste e, batek faltan botoz, botazuen e, inorketela metroaren kritika global bat eta gehiago danak e, donostiako hiri bat aldeko tzatia zegun ginela izketan. Euskeraz egin genuen itzaldia danak, ni uste personenek etzula ulertu e, interventziotziak. E, mm -hmm. Nez guatzen, baina e, bueno, itzarte asko aguntzien eguzkiko kide batzuk esaten bueno, zuten... Em, bera hien ustez metroaren egitazmo barruan e, naspilatu dituztela operazio oso derdinak, eta bereintzat batzuk baliagarriak direla, beste bat dela ezin dela edonola egin dezoblamentuak, baina berein horren alde daudela transporte publikoa bultzatzeko, eta ezin zala leperatu ezaten zuten egun bera, bat metroari metropolizazioa dakarrenik, bezika metropolitzazioa ja martxan dagoela, automobiliari esker bat, iba, ma, e, automobil errepide garraioarekin. Mm Horregun, -hmm. bueno, holako, eh, segontzien iditzi oso ditzenteak jendearen aldetikzen ikuspegi ditzenteak ere, eta igual falta izan zen hori, nik uste dut, asieran, duke, eh, eh, parte informatibo bat, ba, eh, ba metodo onzti aldeaz iteiten egean da, una suma da de operazioen ez eh, parametro batzutan, ba, zarautzeo, zumaiatik, eh, zarautzeo, ziru, eh, ziru, ondarre biraino, Sí, parte informatibo bat ez, benetan dago lako kisto eh, negitaz unha urte guztabetan pesoeko eko eke, ez, orka joi etan da hona oengoz eh, mm -hmm. zati batzuko bretania baino eta mm -hmm. parte informatibo eta igual ondorio etan bauria, aterra, nigo bueno, iritsi diferentak emantzien baino ez genuen nigo ala man komuneko zain, ikuspegi bat esgin elasko urbildu, zain nuke guk, a, e, Nik jaude ja gente zona altza 81 kidea izantzen, eh, altzako autolkarteko mm -hmm. zentsu horretan da. Ordua Mikel hemen bidasoa txingudin burutzen dugunean beste mai inguru bat gai honekin zerenguri ere afektatzen zaigu gai honek. Ba, orduan kontutan dugu zegabezia e, ze gabezia izan duzuen zuek eta saiatuko gea hori hori ez gertatzea ta bueno, ba Eremango, zaituko gea ematen, proiektu egitasmoaren inguruko behar bezalako informazioa, eh? Buen dik ez du bai. guantolatu, baina, bueno, asmoa bai daukagula. Bagai hau, ba, hemen eztabaidatzea tabaidatzea, gure zonaldean. Zeren donostialdeko metroa deitzen diogu, baina zukesan duzun bezala ez? Ba, hori, ba e, donostia, baina nasko ze aratago joaten den asmoa, egitasmoa da. Ba, hori da, bai, orida, bai haueken... Bueno, landu dutena daba, berez, konceptua eh, bera da bidez, orizumaiatik eh, endaiara, eh? esaten du proiektua, que ser, metro oh. motako servitzu bat abian jartzea ez. Uh -huh. Oso horra, gara, nik uste, konceptua bera didezor, nik uste, joder, ezta bai da, den puntu bat hori zen barkozula, ez, gutxe gora bera, baita ere, ez, uh -huh. oza, joder, me, metro konceptua bera uh -huh. ere, onartzeak gude eskualde, eskualde maian, ez, eh? sumaia, eskazontan eh, onda arribi, oza, benetan, eee, eh, ostia, eee, eh, Ozan potoloa da, <laughs> nik uste dez, ez. Oza, metroa da berez, jode gara bide bat, e, bak kriston frekuentziarekin, ordu nekazen eduk kriston intensidadea daukana, intensifikazioa da kriston masa mugimendua egin dezakena ortasun izugarri bat supozatzen duena, e, gero nik ere loten dut, e, hau igualetzea bedarren, lura azpikoa, eh? bat ibat, bako hirietan, eta bar horrek edakarre lura obra hondiak, obra oso gareztiak, eta, bueno, horren atxan da honen, Naipatu dugu mugikortasun areagotze hori, ba, proietuan bertan e, zifrak puztuta izango dira, baina itxe egiten dute ungo topoaren zazki milioi bidaiari akurteko horita ma bost milioira pasko liratekela. Zine, una multiplikazion dela hauztia de, de mugikortasunaren eta horrek ez nahi dut eguneroko bizimoduan e, ekonomian erosketak eta bar hau bilbo nabari omenda, nabari omendaba santurzeratabarri iristen denetik jende gerotak bi, erosketak bilbo zentroan egiten ditu, ez? Osea, dago, azte batean dut, ez, eh, asko bultzatzen dula, ba, zentrolerako joera hori, oberaz, joera, zenek, oso oso zapotola batetan, zeniteiten, horre, ni ustez ginela iritsi ere, bai, konzertu osoa edunat, edo, bai. bai, bai, ulertzen dut. Bai, Eta gero beste aldetik amikalerik ikusten dugu, nola, e, bueno, agian aitzak izan daiteke hori ez, ba, kotxearen erabilera murriztea, baina ikusten ari gara, Nola, bueno, ari dira jositzen dena, ba autobia engurubideak, e, varianteak eta eta autopistak, ez gure gure inguruan esan nahi dut e, azken urte hauetan eta gauin momentu honetan ere, ba ez dira e, gelditzen saiatzen kotxearen erapena, baizik eta ari dira, bueno, kontrakoa, ez, azpigiturak kotxearen erabilera ere erresteko, ez? Eta ariagotzeko, beraz ikusten ari gara eh direla geik, diren azpiegitura hauek, ez? Ez dira de sustitución ordezkatzeko ordez baizik eta bata besteari gehitzeko, ez da? Bai, hori da. Eh, bai. Hai, ja, inek tentatzen ba Donostiarenari gra prestatzen marcha batengo dugu urumeara, ba pizkater hau nebeso aipatukotz eh bai. egunotan jakin dugu eh Madridetik e, Donostiatik oihartzungo oihartu leso bitarteko, ez? Osa, donostia aztigarra Erren teri, ahoi hartzuntan lezuko bidali dutela astapeneko tramiteak abiedur hondiko trenaren urrengo zati horren eh, estudio informatibo komplementario. Dira, lehenko urratxak, zenei da hemen, eh, obra kilitxiko egin eh, edute donostiara ino sarkilean, nolabaita provizionala, baina ja zidia prestatzen, hoi hartu neaino, la plataforma logistika horregi nahi dutela lezoren txuzketan, eta handik irunerako eta ez dugu berri diko handi, beho arunzko, ez, e, trenbide berria. Goro martxatea prestatzen urumea bailaran ez? Eta ikuz, ba, inorretotze martatei, ba, izango da benetan eh ba, urumean, eh, adibidez, ba, nolako garraio errepide garraio egin egindan azken usteuetan, benetan e, izugarria dela, e, sekulako kalteak eta da ba, infrastruktura oso oso ondiagdira e, ere ikideenak eta seitza dutenak errepidean, e, errepide direzkoa ere, bai es. Bai bai, aldezkatik eh azpiegiturak oso e, bortitzak. Bai. Bai, eh Urumean ahire, ez, ez, oen golandet, egun ba, hauetan hori prestatzen ezu, bontate matezu, eta oen dik somatzen dut artean benetan em, urumea baliaraaren aberaztasun fertilidade lurrarena eta baserri lengua habitat tradizionalaren, ez, oen dik da, badaude tarteak, ez, nola baita, ez. E, Kotxan pasatzen zean ean, oen autobia orta diketan eh, jabetzen, ez, eh, zizubizian pasatzen zean. Hmm. baino oin ez oazen ean, zara igual igualekutara beste denbora, ez, beste modu batean, eta Eta bai, bai, e, horre, bueno, sekulako korapioa egin dute, eta eta hoen gaine atxetea ere dator, eta atxeterekin berrin ezate dute. Bai. Ez berrez, horrek kenduko lituzkela errepidetik, gero ez dakitzen makandioi ere eta bar, baina, bueno. Bai, tean, metaketa hitzela, er... leko guztietatik. No. Bale, Mikel, pues e, gaionekin bueltatuko gara, erratira nola ez? Eta momentuz, e, bueno, nahiko genuke, ba, igandean, egin behar duzue atxeteen horkako eguna donostin, ez da? Bai, bale, ba, ba, elkarrisketa amaitu ba baino lehen ematenaldi guzu horren berri laburra, favorez. ba, ba bueno, izango da, che teno pasa bat, pasaba, tanto lo da Herri bat. Ondoren mm -hmm. e, kantoria, biolin jolekin, e, ba, eh, sola kontzertu tx bate euro berako eh, bera, muzikatalda ba. kontzertu bat. Beraz, hartapenean, hau kontuan hartu E, korxionea gaztetxean egin, egitekoak ginen, eta bendik ez dugu erabakitzea baina, bueno, balakitzea donostian e, sortzi gazte, bueno, hain zigotituzte bai. la espeziesi gorrera, eta elkartasungune bat e, e, sortu da bulebarrean, eta e, seguleski bert trasladatuko dira ekimena, Ekin e, vale. e, bai, elkartasunean ere gaztea hubekin, baina, bueno, igandean, bain, bai, jendea inbitatu bai, herri bueno, bai, herribazkari, eta gara, mugaldekoak kantoria, eta baita erigua bai, bai, elkartasungune hortera ere, ba, Bueno, gazte eh, aucipedatu bueno, condenatu ekin, zentzontan ja, dalkazazuna vale. dira astekoes. Vale, Miquel, va, eskermi ya, eh? El arazi, si sí. deskibus un berri guzti, oengatikan. Uh, buen bueno, ongi segi, Eferrati. ta suerte, vale. ongi. Aho, aho,